4. Jehova talte nå til Moses og Aaron og sa «Det skal foretas en opptelling av Kehats sønner blant Levis sønner, etter deres slekter i deres fedrehus, fra 30-årsalderen og opp til 50-årsalderen, av alle som trer in i tjenestegruppen for å utføre arbeidet i møteteltet. Dette er Kehats sønnenes tjeneste i møteteltet. Den er noe høyhellig.» O Aron og hans sønner skal gå inn når leiren bryter opp, og de skal ta ned det avskjermende forhenget og dekke til vittnesbyrdets ark med det. Og de skal legge et dekke av selskinn over den og bre ut et helt blått klede oppå og sette i den stenger. Og de skal bre ut et blott klede over skuebrødsbordet, og på det skal de sette fatene og begrene og skålene og kannene til drikkeoffere, og det stadige brød skal bli værende på det. Og de skal bre ut et kermisrøtt klede over dem. Og de skal dekke det til med et dekke av selskinn og sette i det stenger. Og de skal ta et blott klede og dekke til lyskildens lampestake og dens lamper og dens veketenger og dens fyrfat og alle dens oljekar, som brukes når de regelmessig gjør tjeneste ved den. Og de skal sette den og alle dens redskaper under et dekke av selskinn og sette den på en bærebår. Og over gullaltere skal de bre ut et blått klede, og de skal dekke det til med et dekke av selskinn og sette i det stenger. Og de skal ta alle tjenestens reddskaper, som de regelmessig gjør tjeneste med på det helge sted, og de skal legge dem i et blott klede og dekke dem til med et dekke av selskinn og legge dem på en bærebår. Og de skal fjerne fettasken fra altere og bre ut et purpurødfarget ullklede over det. Og de skal legge alle dets reddskaper på det, dem de regelmessig bruker når de gjør tjeneste ved det. Fyrfatene, gafflene og skoffene og skålene, alle alteretts reddskaper, og de skal bre ut et dekke av selskinn over det og sette i det stenger. Og Aaron og hans sønner skal være ferdige med å dekke til det hellige sted og alle det hellige stedsrettskaper når leiren bryter opp, og deretter skal Kehats sønnene gå in for å bære dem, men de skal ikke røre ved det hellige sted, for da må de dø. Disse ting i møteteltet er Kehats sønnenes bør. O Eliasar, presten Arons sønn, har tilsyn med lyskildens olje og den velluktende røykelsen og det stadige kornoffer og salvingsoljen, tilsyn med hele tabernaklet og alt som er i det, nemlig det hellige sted og dets redskaper. Og Jehova talte videre til Moses og Aron og sa, «La ikke kehatittenes slekters stamme bli avskåret fra levittenes midte, men gjør dette for dem, så de kan bli i livet og ikke dø fordi de har nærmet seg de høyhellige ting. Aaron og hans sønner skal gå in og de skal tildele dem hver sin tjeneste og hver sin bør. Og de skal ikke gå in og se de hellige ting det minste øyeblikk, for da må de dø. Så talte Jehova til Moses og sa, Det skal foretas en opptelling av Gershons sønner, ja, av dem etter deres fedrehus, etter deres slekter. Fra 30-årsalderen og opp til 50-årsalderen skal du registrere dem, alle som kommer for å tre in i tjenestegruppen for å utføre tjeneste i møteteltet. Dette er gersjonittenes slekters tjeneste i forbindelse med å tjene og å bære. Og de skal bære tabernaklets teltduker og møteteltet, dets dekke og selskinnsdekke som er oppådet, og avskjermingen for inngangen til møteteltet, og forgårdens omheng og avskjermingen for inngangen, for porten til forgården som er rundt hele tabernaklet og alteret, og deres teltsnorer og alle deres tjenesteredskaper og alle de ting det regelmessig utføres arbeid med. Slik skal de tjene. På Arons og hans sønners befaling skal all den tjeneste Gershonittenes sønner utfører finne sted, når det gjelder alle deres bører og all deres tjeneste, og dere skal tildele dem alle deres bører som en plikt. Dette er tjenesten til Gershonittenes sønners slekter i møteteltet, og deres plikt tjeneste står under Itamars, presten Arons søns, hånd. Meraris sønner skal du registrere etter deres slekter i deres fedrehus. Fra 30-årsalderen og oppover til 50-årsalderen skal du registrere dem, alle som trer inn i tjenestegruppen for å utføre tjenesten i møteteltet. Og dette er deres plikt, deres bør, i forbindelse med alle deres tjeneste i møteteltet. Tabernaklets fagverksrammer, og dets tverrstenger, og dets stolper, og dets sokler med tapphull, og stolpene til foregåren hele veien rundt, og deres sokler med tapphull, og deres teltplugger og deres teltsnorer, sammen med alt deres utstyr og all deres tjeneste og etter deres navn skal dere tildele dem det utstyret de er forpliktet til å ta vare på, som deres bør. Dette er tjenesten til Merari-sønnenes slekter i forbindelse med all deres tjeneste i møteteltet, under Itamars, presten Arons søns hånd. Og Moses og Aaron og forsamlingens høvdinger begynte å registrere Kehatittenes sønner etter deres slekter og etter deres fedrehus, fra 30-årsalderen opp til 50-årsalderen, alle som trådte inn i tjenestegruppen for tjenesten i møteteltet og de registrerte av dem etter deres slekter utgjorde 2750. Dette er de registrerte av Kehatittenes slekter, alle de som tjente i møteteltet, og som Moses og Aaron registrerte på Jehovas befaling ved Moses. De registrerte av Gershons sønner etter deres familier og etter deres fedrehus, fra 30-årsalderen og opp til 50-årsalderen, alle som trådte inn i tjenestegruppen for tjenesten i møteteltet, de registrerte av dem etter deres slekter, etter deres fedrehus, utgjorde 2630. Dette var de registrerte av Gershon sønnenes slekter, alle de som tjente i møteteltet, og som Moses og Aaron registrerte på Jehovas befaling. De registrerte av Merari sønnenes slekter etter deres slekter, etter deres fedrehus, fra 30-årsalderen og opp til 50-årsalderen, alle de som trådte inn i tjenestegruppen for tjenesten i møteteltet, de registrerte av dem etter deres slekter, utgjorde 3200. Dette var de registrerte av Merari-sønnenes slekter, som Moses og Aaron registrerte på Jehovas befaling ved Moses. Alle de registrerte som Moses og Aaron og Israels høvdinger registrerte som leviter etter deres slekter og etter deres fedrehus, fra 30-årsalderen og opp til 50-årsalderen, alle de som kom for å utføre den strevsomme tjenesten og tjenesten med å bære bører i møteteltet, de registrerte av dem utgjorde 8580. På Jehovas befaling ble de registrert ved Moses, hver og en etter sin tjeneste og sin bør, og de ble registrert slik som Jehova hade befalt Moses.»